14. Időnként még eltűnődtem rajta, hogy volt-e olyan pontja az életemnek, amikor menthető lett volna a szüleimmel való kapcsolatom. Mivel nagykorúvá válásom után szinte azonnal elköltöztem albérletbe és dolgozni kezdtem egy tóparti kávézóban, szinte alig láttam őket. Nem mint a kíváncsiak lettek volna rám, mert szégyenként élték meg, hogy nem tanultam tovább. A bátyám egy darabig a nyakamra járt, hogy ne törjem össze anyám szívét, és menjek el főiskolára, de nekem egyáltalán nem volt kedvem a padban ülni, tanulni, és tovább lakni a szüleim lakásában. Úgy éreztem, megfulladok. Úgy éreztem, ha minél hamarabb függetlenné válok, azzal el tudom kerülni azt a fajta nyomasztó életet, amelyet ők éltek. Ma már egy kicsit árnyaltabb a helyzet, mert ahogy évről évre öregebb lettem, beláttam, hogy az is lehet életcél, ha egymás mellett törekszünk meg. Mint ők. De nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy mi lett volna, ha. Tudom, ez egy elég komoly tagú, és egy gyereknek még gondolni sem lenne szabad erre, de néha eszembe jut. Mi lett volna, ha a szüleim elválnak? Képesek lettek volna egymás nélkül élni? Apám, aki egyébként teljesen önállótlan és megszokta, hogy anyám főzés és mos rá minden nap, tudott volna élni egyetlen percet is egyedül? Nem akart. Ez tisztasor, sor. És talán kellemetlen is lett volna a társaságukban, ha elválnak. Néha Gabi valaki többnyire boldog házasságban él, szoktam ezen lament Hol van az a pont, amikor már csak azért vagyunk együtt a másikkal, mert megszoktuk, és túl nagy macera lenne borítani mindent? Egyáltalán létezik ilyen pont? Tetten érhető az a pillanat, amikor feladjuk a vágyat, hogy máshol, mással, máshogy talán szebb és vidámabb az élet? Vagy minden hosszú kapcsolat heveny, unalomra és megszokásra ítéltetett egy ponton túl? hajlamos vagyok ezt hinni. Tudom, hogy az állandóságnak és a nyugalomnak is vannak vonzó aspektusai, de talán nem mindenkinek. Nekem még nem volt részem benne, mert minden porcikám tiltakozik az ellen, hogy valaki, aki egyszer mindent megtett, hogy tetszen nekem, nem csukja be az ajtót, amikor reggel a klotyón ül. Ahogy felidéztem ezt az emléket, majdnem hangosan felnevettem. De ha egyszer ennek konkrétan tanúja voltam gyerekkoromban, elkeserítő látvány volt, amit akkoriban még azzal ütöttem el, hogy az én hercegem biztos nem tenne ilyet. Ma már viszont tudom, hogy a férfi, aki nem csukta be az ajtót, vagyis az apám, egykoron anyám hercege volt. Ma már csak egy hetvenhez közeli pasas, aki felnevet két gyereket, és 45 éve él ugyanazzal a nővel. Emlékszem egyszer, azt mondtam Gabinak, hogy semmi furcsa nincs abban, hogy az én generációm és az utánam következő nem akar házasságban élni. Miért is akarnánk? Elrettentő példaként ott van előttünk a szüleink házassága. Azt gondolom, hogy egyedül könnyebb az élet, még ha néha iszonyú magányos is vagyok. Hiányzik a szerelem, de túl régóta vagyok független ahhoz, hogy akárkit beengedjek az életembe. Talán már nem is tudnék. Túl sarkos lettem. Túl kemény. Az előző éjszakai beszélgetésből egy fontos dolgot megtanultam, és az a gyönyörű, hogy erre pont egy férfi ébresztett rá. Mégpedig azt, hogyha újra ki akarom tárni a szívem egy férfinak, és komolyabb kapcsolatot is szeretnék, akkor változnom kell. Ráadásul a saját döntésemből. Nem azért, mert nem tetszik a mostani életem, vagy aki vagyok, hanem épp azért, mert tetszik, és szeretném megosztani valaki mással. De ez a valaki más nem fog megvárni, ha folyton elkergetem, vagy a közenembe sem engedem. Az biztos, hogy fiatalon sok hülyeséget elkövettem, de az nem volt köztük, hogy férjehez menjek az első fickóhoz, akibe beleszeretek. Aztán közösen válogatjuk a szekrény sort meg a szőnyeget a nappaliba, ami aztán harminc valahány évig ugyanott áll. Pont, mint a szüleimnél. A nappali közepére behúzott asztal mögül bámultam a festményt a falon. Nagyon sok éve ott volt már, és soha eszembe sem jutott, hogy vajon tényleg festménye, vagy esetleg csak egy poszter bekeretezve. Azt tuti, hogy kisgyerekkorom óta ott volt. Az évek során néha változott a falak színe és a szekrény sor anyámék nappaliában, de az a kép maradt. Mint ahogy a szokás is, hogyha nap van, akkor a kiskonyhai asztalt kinyitjuk, a nappaliba visszük, és anya ott terít. Most hármunknak.